Berriozar Irratia Asteleen asteazken eta ostiraletan goizeko 9etatik 10etara bertako albisteak FMCO 1.0 Bost ditu gaurkoan, e, goizeko bederatziak eta minutu bat, e, eta hause berri on saioa da, berri on magazina berriozar irratian FMko eun.zortzian. Astero bezala, gaur berri onzaioa euskaraz izanen da, eta hemen txegara, e, astelen, asteazken eta hostiral guztietan bezala, e, ba... Mikrofonoaren alde honetan Nenineu, Jon Orzaiz, Zeta Kristalaz Bestalde, gure lankide Txari, Eleta, kaixo txari Egunon? Egunon, Jon Egunon guzioi? Zer modu zaude Oso hongi, begiraz egin dartsu sartu naizen <laughs> Jetseko dut nire volumena Piskabat Bai, bai, beti Inor baino zenagoa Egunon, egunon, oraino be bai. Egunon guzioi? Egunon, bai <laughs> Eta gaurkoan kontu interesgarri ugari izanen ditugu, bueno, beti bezala, ez? Beti, e, ben, beti. Bat, eh, kontu ditugu aipagai, gaur eh, drogez eh, arituko gara besteak ueste, droga vale. ilegalez, eh, egoak taldeak, eh, egoak, eh, tardeak, egoak eh, egitasmoak, ba, hitzaldi eh, bat eskainiko du gaurkoan, Eta guk ba, bertako arduradunetako batekin hitzainen dugu, maite ezigandarekin berakkazalduko dugu digu zer, zeri buruz hitzaen duten, zer izanen duten e, aipagai, gaur harriatsaldean e, kulturgunean eskainiko duten hitzaldi e, horretan. eta hor oh, yeah. gain e, mintzakide egitasmoa ere e, aiipagai e, izanen dugu. Pablo kormentzanarekin e, oso egitasmo interesgarria hitz ba, egitea eta ez guk justu bai, guk hemen egiten duguna guk egiten duguna, babai, oso ekimen polita da hauek antolatzen dutena, ez da ba, taldeak antolatzea euskaldun, zarrak euskaldun berriak orre euskal zale guztiak elkarturik, mm -hmm. eta hauek e, oie dute haien asmoa, da elkartzea euskaraz mintzatzeko euskaraz mintzatzeko eta berriketan haritzeko, oroitzen naiz e, gure amak duela bizpairu urte partartu zuela alako e, mintzaki de, egitasmo batean, eta Er, berak ez zaki osongi euskeraz, baina hitz batzuk euskeraz botatzen ditu beste batzuk erderaz eta kometatzen zidan Ai, ba, betikoa egin dugu, ba, estamoz de berriketaz, ez atentzi, ba, <laughs> <laughs> ortsa Gustora, ez da? Bai, gustora Cafetxo bat hartu, <laughs> ez zaki temendira paseo txobat, holako gauzak egin dituzte Horixe, ba, berriketan, eta berriketan arituko gara ere... E... Josu Jiménez Mailarekin gure literatur txokoan aste azkenero bezala. Baina hori guztia heldu baino lehen, e, informazioa izanen dugu, hemen berrion saioan, gure informatiboarekin, e, nazioarteko berriak, nafarroako berriak eta nola ez berriozarkoak izanen ditugu izpide, datozen minutuetan, oraintxe beraz hasiko gara. beti egiten dugun bezala nazioarteko albisteekin hasiko gara Somaliatik aintzuzen ere, irurogeita mar lagun hildiragutsien gutxienez Somaliako hiriburuan izandako atentatu batean. Ala da, atentatu batek, irurogeita mar hildakutzi ditu mogadistion, Somaliako hiriburuan horiez gain, berrego hiriburuan pertsona zaurituak izan dira estandaren ondorioz. Lekukoen arabera lergailuz beteriko kamioi bat gobernuko hiru ministerio biltzen dituen egoitzan sartu da eta estanda du hiriaren zonalde hau gobernuko indarren eta Afrikar batasunaren kontrolpean dago. Al-Shabaab talde islamista erribeldeak beregain hartu du atentatua AFP berri agentziak zabaldu duenez eta hortik Suediara joanen gara fisikako Nobelsaria hiru astronomo estatu Bauarri eman diote. Saul Permutter, Brian Schmidt eta Adam Riesese izan dira aurtengo fisiikaako Nobelsariaren irabazleak Suediako zientzien erretakademiak akademiak atzoa aditzera eman zuenez. Unibertsoaren zabalkunde bizkortuaren aurkikuntza egin zuten hiru zienzitifiko horiek urruneko supernobetan egindako ikerketen ikerketetan markatu oinarriturik. Eta Kataluniatik urrengo albistea, Espainiako bozetara reagrupa, reagrupament, e, si eta independentei, elkarrekin aurkezteko proposatu die ERZEK. Azar baren hogeiko Espainiako Kongresurako eta Senaturako hauteskundeetarako ERZEK, Eskerra Republikanak, elkarrekin aurkezteko proposamena egin die gaur reagrupament, solidaridad catalana per la independentsia, eta independentei, koalizioa osatuko lukete Oriol Junkeras, ERZEK, presidente, esan duenez, baina hauteskunde marka erz litzateke ondoren azalpen batekin eta kataluniako lau urraldetako zerrendaburuak erz lirateke. Proposamena eskuzabala dela iritzi dio junkerasek eta uste du bere eragileak R beste eragileak barkatu erz elkartuko direla. Reagrupamentekin aurrerago dituzte elkarrizketa, aurreratuago, hainbat udaletxetan batera e, lan egiten dutelako, batera ari direlako kataluniako gaurko egoera lar idea dela esan du erc buruak eta autogobernuan aurrera egin beharra dutela. ERCk 2008an kongresurako bozetan 3 diputatu lortu zituen 2186000 botorekin 2004ekoetan 8 diputatu 6152000 botorekin reagrupament eta SI etziren aurkeztu duela 3 urteko hauteskundeetan. Euskal Herriko kontuekin jarraituko dugu Euskadi Sarietako epai maiburuak uste du larria dela, jaurlaritzak Joseba Sarriona Indiari dirua ez ematea. Ainoa, larria literaturako Euskadi Sarietako epaimai buruak larria deritzo, txarik esan bezala Eusko jaurlaritzak Joseba Sarriona Indiari ez ematea e, sarria irabazteagatik dagozkion amazortzi mila euroak. Eta kontra esana dagoela uste du izan ere larria e, esan du Sarriona Indiaren moroak garabel año artean saiakerak leiaketan parte hartzeko baldintza legalak bete bazituen jaurlaritzak zergatik aipatu duen orain arazo legalak dirua ari dirua e, ez emateko. E, saria bera erridikuluan geratu dela iritzi dio epai maiburuak. Kontrako aburua du Lurdez Ausmendi jaurlaritzako hizkuntza politikako sahelburu ordeak e, Ausmendik adierazi du sa, jaurlaritza oso gardena izan dela lehenunetik eta legearen barruan jokatzen ari dela gustatzen ala ez. Atzo jakintzen sarrion handiari emanen diotela aurtengo euskadisaria epaimaiak ala erabakita, baina jaurlaritzako kultura saliak ondoren jaken zuen ez diola idazleari dirua emanen. Saridunak justiziaren aurrean bere egoera irregularizatu artean. Jaularitzak dio errespetatzen duela epaimaiaren ebazpena eta ez duela zalantzan jarri nahi idazlearen literatur balioa. Dena dela legea betetzeko eta terrorismoa irmoki arbuiaatzeko daukan kompromisoare kiko koherentziaz ostopo Larriak ditu diru zornitzen duen saria horrelako pertsona bati eman dakion eh ziren eusko jaurlaritzaren hitzak Nafarroan Osasunbideko langileen gastuan ere murrizketak aplikatuko ditu Nafarroako gobernua. Hala da bai, atzo legebiltzarrean Marta Bera kontsellariak onartu zuenez, Osasunbideko langilegoaren gastua ere murriztuko du UPN eta eren PSNren eksekutiboak. mila pertsonek osatzen dute Osasunbideko plantilla eta orain arte gobernuak ez zuen murrizketa honen berri eman. Bildu eta Eskerra taldeek eskatu zuten kontsellariaren agerraldia Osasun zerbitzuan aurre kusitakon neurriak azaldu zitzan. Berak gaineratu zuen akordioa bilatuko duela gizarte eragileekin eta behar beherreskoa izanen dela murrizketa guziak sindikatuekin eta profesionalekin adostea. Ez badugu kontsentsua lortzen, ez dakit zere ginen dugun gastua murriztu behar baitugu esan zuen kontsellariak. Berriozarko kontuak albisteak hartuko ditugu orain ilustrazio lantegia euskaraz maite eta Mikel Gurrutxagarekin. Alaseda, etxepare sariaren antolakuntzak sustatutako lantegia 6 azpi eta sortzi urteko aurreiz zuzendua dago. Lantegia aurriaren hogeita bian eginen da, larun batarekin goizeko amaiketatik amabi teher dira e, kulturgunean 6 azpi eta sortzi urteko aur euskaldunei zuzendua dago, lekuak mugatuak dira 15 pertsonen daiko lekua dago besterik ez eta izen ematearen e, ordenean banatuko dira leku hoiek Berriozarren herrioldatuek lehentasuna izanen dutelarik onartutako pertsonek SMS mezu bat jasoko dute urriaren 18etik aitzinera Eta beste kontu bat, Berriozar eta Sajarar herriarekin elkartasun astea ospatzen ari da. Berriozarko udaleko gizarte ongizate eta osasun zine gotzigoak, Sajarar herriaren elkartasun astea antolatu du Sajarako gatazka ezagutarazteko. Sajarako herri herrefusiatuaren egoera lazgarria da duela hogeita mabosturte, baino gehiago bizi baita kanpadendetan Basamortu Algeria herriko zonarik gogorrenean oinarrizko ere faltan dituz ainbat jardueraren bidez, hauda argazki, argazki erakusketa bat, bideoak, hitzaldiak eta eztabaidak, hauzi Sahararriari buruzko informazioa zabaldu nahi da, baita Sahararrak lagundu ere gaur bertan bakigu ba, dokumental bat proiektatuko dutela. Bestalde, bilduko autetxiek bilera egin zuten berriozaren eta lan eredu zabala gardena eta parte proposatu zuten. bildu, bildu alizioak nafarroan dituen autetxiek bilera egin zuten berriozaren iragan ostiralean, hainbat gai jorretzeaz gain, gobernu eredu alternatibo bat proposatu zuten UPNek eta PSN-ek ordezkatzen dutenaren aurrean. Majorgarria mirez eta bakartxo Ruiz Bozera esan zuten unegarrian zitsua dela onakoa zenbait herrietako aurrekontuak adostu ber baitira datozen egunetan Egoera horretan Bilduren erronka eskuineko politika ekonomiko eta soziala egiten ari direnei aurre egitea dela nabarmendu zuten Ramirezek eta Ruizek Nafarroako gobernuak iragarritako murrizketak salatu zituzten eta erakunde horren itxiera eta iluntasuna kritikatu zuten Horrez gain Bilduk eredu alternatiboa proposatu zuten jarrera irekia eta gardena izanen dutela azalduz Eta bukatzeko erranen dugu arrakasta handia izan zuela euskararen asteak. Bai jakina euskararen astea hitz eh, egin behar genuen iragan astean eh, izan zen astelenetik eh, igandera bit artean eta ehunka lagun bildu ziren eh, ba, berriozarko eragile ezberdinek antolatutako Euskararen aste honetan hitzaldiak mainguruak trikipoteoak kontzertuak denetarik izan zen aste osoan zehar. Baina egun handia larun bata izan zen, hainbat ekitaldi antolatu bai ziren Ardizu egun handia, E, Baskaria, Mintzodromoa, Kalejira Elektro Txarangarekin, Afaria eta rock kontzertuak Txanogorritxurrok eta Baserritarz taldeekin. E, puntu beltz bat ere izan zen, Guardia Zibila agertu baitzen Kalejira zegoela manifestazio bat zelakoan eta parte hartzaileen bidea moztuna izan zuten. Hala ere, etzen e, istilurik gertatu, ezen inolako arazorik izan eta eguna normaltasunean amaitu ahal izan zen, eguna eta baita elektroa euskararen astea ere. Bueno, eta ta onaino gure albistegia, e, berehala elkarrizketen tarteari atea zabalduko diogu, maite zigandarekin egoak e, taldeko e, kidearekin berak e, drogak e, izanen ditu izpide gaur e, Arratsaldean kulturgunean atxaldeko 6 eterdietatik aitzinera bai eskainiko baitute gai horren inguruan eta xetasun guztiak ekarriko dizkigu. Berri ezarre irratiaren enguinetara e, baina hori baino lehen kantu bate entzunen dugu txari hautatzen ari da dagoeneko eta orain txesanen digu bai, zer ari den aukeratzen dagoneko hautatu dut egun hauetan aipatzen ari gara ezta marea taldeak disko berriak aleratu duela Benetan? eta hemen berriozar irratian berriozarkoak direnez ba, jarri beharko dugu ezaz eta jartzen ari gara gainera ezta ba, bai ari gara bai jartzen ari gara bienvenido sekadero jarri diote izena eta bueno hori da, entzunen duguna bestia. Binmenidoa sekadero, iruditzen baldima zaizuea. Ederki ba. Ederki ba. Arearen, bienvenido al sekadero, genuen e, abesti hori, eta haurengoan, e, hementxe txedugu ya da, e, telefonoaz bez talde, maite, ziganda egoak e, taldeko kidea, maite, kaixo egunon! Kaixo egunon! E, bueno, zurekin hasi baino lehen Aipatu behar dut e, Egoak eskaintzen duen gaur Atxaldean eskaintzen duen hitzaldia Seiter ditan zela esan dut Eta ez da seiter ditan seietan baizik Atxaldeko seietan izanen da Berriozarko gaztelekoan, ez da? Bai, hori da bueno, Ikusi dut, e, amalau eta amazortzi urte Arteko gazteei e, zuzen Dagoela eta jakina ba, Drogak, droga ilegalak izanen dituzuela Izpide, bueno, kontaigu zupiskatxo bat e, Zer aipatuko duzuen, gaurko itzaldian. Vale. Bueno, gehien bat, eh, nahi duguna da eh, er, bueno, Eh, Reflexiorako espazio bat sortzea, bai. Batzutan ja, informazioa badaukagu drogei buruz, gazteak badakite, bueno, entznute etxean, bai komunikabideetan, bai kalean, entznute drogaren informazioa, eta bat, orduan duan, bueno, eh, nahi duguna da, eh, Reflexiorako espazio bat eh, sortzea, eta horretan, berekezkak, bere keskak, beren, eh, bueno, ba, galdera guztiak botatzea, eta bueno, eta guztion artean, ba, Ba, ber, ideak ateratzen diren, eta zerbait, hortik or zerbait e, berri ateratzen dugu. Mm -hmm. e, bueno, zuek, e, e, esperientzia eskarmentu zabala daukazue ba, gazterkin alako itzaldiak egiten, eta alako bat baino gehiago egin izan duzue berri osarren ere, lehendik hori behintzat, E, e, entzuna dut, bai? eta ez dakit e, zer den normalean ba, gazteek geien aldetzen dutena, zer da e, ez dakit interesa pizten diena jakinmen geien daukatena vale. Bueno, egon gara berri osarren dara magu urte eta urte hor lanean bai e, gazte, gazte txokoarekin eta baita e, eskolarekin, institutuarekin. Orduan, uh -huh. bueno, e, berriozarko gazteak ja, ezagunak ditugu. Gainera baita joaten e, gara ba, e, e, ba, e, ba, urte, urtero arratsalde batean orrematera edo sukua, edo, bueno, uh -huh. ja, badaukagur nahiko lana hor egina berriozaren silbias egizarte zerbitzuen medio. Uh -huh. Eta, bueno, ba, dira, beste gazte bezala, oso gazte jatorrak, arduratsuak. Eta nik uste dut, ba, beraien galderak normalean izaten direla, ba, segun eta zerentzuten duten kalean komunikabideetan, bagero ba, ekartzen dute pizkaba eta herretara. Eta baita ba, lagunen artean ba, esaten dituzten gauzak. Uh -huh. Ba, dibidez urte hobetan betan, ama lau ama, ama boz, urte, ba, bit ba, igual bere galderak diragaiago, ba, marihuana denla, jatsisa uh -huh. denla, eta hortik, ez? Eta ja, ba, igual, elduagoak direnean, ba, igual gehiago va ba, e, batzutan bai ekartzen dutela ba nola lagundu e, lagun bati gaizki dago la edo ez uste duzu lagun hau ia gaizki dago la edo baita ba espirra cocaína beste sustenzia buruz ez bakarri marihuana ta jatsi za baizik eta beste sustenzia buruz mm -hmm. Baina, muero, niku uste du torrea orokorrean e, berri gazteak jatorrak direla arduratxoak direla Eta, eta taieretan parte, parte hartzaileak dira, eta, eta ongi, ozko mm -hmm. guztera gaude. Haupa berri ozarko gazteria. Hori, hori, hori. <laughs> bueno, eh, ez dakit zuek eh, uste dut importantea dela eh, alako galderen aurrean eta alako gaztek plazaratzen, planteatzen dizkizueten, e, galeren eta kezken aurrean, ezakit zenolako jarrera daukazuen zuek, baina irudipena dut ez dela, e, ez debe aldekoa, edo, edo paternalista izatearen e, aldekoa, ez? Bai, megira, e, e, drogen fenomenoaren historian izan dira jarrera dezberdinak, bat izan da, ba hori prohibizionista edo ez etxezatea. Eta bueno, ba bai, zuke ez etxea duzu, baina bestea bai eta ya sta bukatzen da zure zure araua. Gero, bai, egon zela beste jarrera bat, zela, e, ez ez, baina, bueno, horrela da da, orduan bai, baina baita eta jarraitzen zuten norma bat, arau bat, mm -hmm. beste araua, bai. Orduan, gurelana, zein da, gurelana da, ba, ez ezatea, ez bai, ez ez ez ez, ez. bai, zik eta, bueno, informazio ematea, eta gero bakoitzak erabakitzea. Ez handudan bezala, gazteak arduratxoak dira, jatorrak dira, orduan, informazioarekin eta konfi konfiantza, berain konfiantza izaten, nik uste dut, E, erabakiak arduratsuak izango direla. Batzutan, e, ba, egia da, pues, ekibokatzen gara eta sartzen dugu hanka orraino, baina mm -hmm. horretaz or, baita ikasten da. Ez ezin dugu ba, ba, perfectuak izan. Orduan, guk egiten duguna da, galdera bat botatzen denean, batzutan, ez erantzun, baizik eta, a ber, zuek zer uste duzute? Eta, eta berailei e, jartzea erantzunan, bada erantzuna batzutan da, de sentido komun guztia, orduan, a ber, botatzen tegaldera, orduan, gure helburua da animatzea debatea, animatzea beraien pentsamendua, orduan, botatzen, de, bueno, ba, berriro bueltatzen diegu galdera, eta orduan hor sortzen da debatea, ez? Beraien galdera da debatea sortzen duena, ezkenean dira beraiek guk gara animadoreak eta mm -hmm. bere jarretzen dute beren refleksioa, bai. Be, beraz eh, zuen saioak gaur retsaleko abez ba saio parte hartzaliak dira, ez? Ez dira, ez da itzaldi bat, non eh, izlariak bakarrik egiten duen, baizik eta alako, bueno, mainguru bat edo baintzat debate Orida. bat sortzen den, ez? Hori da, bai. Gainera berri osarren, ja, ez da, Bakarik bi ordu egongo gara gaur Hmm. Baina beste joan den urtean ere egon ginen, eta, bueno, ja ezagutzen dugu, elkarre esagutzen dugu, eta, bueno, errazago egiten da. Eta Orduan duan, ba, gaurkoan nola, ja, apizka bat informazioa, teoria, ja, horrekoan eman genuen, segura gaur pres, nire lankideak prestatu duena ez nuen idua, eba, hmm. e, prestatu du parte hartzailea eta debatea, ez? Eta egiteko, bajo, kuak, adibidez, ba jokuak adibidez, dinamika bat izango da, ba, erdian jarri guztiak, eta zuke zaldi batezan, ez, eta jarri basara, edo a dos, edo esa 2 eta gero izan zergatik eta orduan bueno ba hortzen da bate polita jendea ongi pasatzen du ez da pentsatzea joan bardu taller baterra eta txapa bat izan berda beterri bat da norbait asko dakiena txapa botatzera bisikleta mm -hmm. bueno ba hor ongi pasatzera e, farra egin eta eta gainera ikasi ez gutxi mm -hmm. gora beraz zenbat lagun biltzen dira zuen e, saio horietan Ba, begira, joan den urtean, hogeita boz lagun, bueno. elkartu ziren, orduan gaur, ba, a ber, ez dakigo zenbat biluko iren, baina... Bai, baina gutxi gora bera, alako bai. zerbait izanen da. Era eta normala, eh, hogeita boz asko dira, uh -huh. e, normalean, horrelako e, gazteleku batean egiten denean, pues amar, amar, lagun biltzen dira. Amar baino gutxiago biltzen badira ez dugu egiten. Uh -huh. Zai, erradik, ez que, hain parte hartzailea izaten, eta dinamikak izaten, karo, amar baina gutxiago baldin ba da, ez da, hain ez dugun lortzen elburua ainongi, orduan uh -huh. e, nahiago dugu ez egitea, karo, helburua ez lortzeko, pues ez da egiten uh -huh. o, o kalitatea. Eta, amalau eta mazortzi urte bitarteko gazte eksoilik partear dezakete, ala norbait hurbiltzen e, baldin bada. A, a ber, e, gazten txako da, egia da, ba, ze, karo, Eh, amala urteko gazteek, beren beharrak ez direla emesortzi urteko gazteena bezala, uh -huh. baina bueno, urte horietan guk landu du bar duguna bai eientzako dela, baina dinamikak bere eginak daude hor duan, etortxe emadago eta bost urteko gazte batek, pues, agian ez dago horretarako prestatuta, baina uh -huh egia eh, horrela mm, ikusita zerpestatu duen, ikustu dut edo zen gaztenentzako irekita dagoela eh? mm -hmm. eta itzegiten gainera gaztenlekuko neska, neskarekin, arian edekin irekita dago eta ez dugu itxiko atea o sea, ke, mm -hmm. edo nork parte hartu nahi badu ba, irekita dago edo ez inoiz urbildu izan zaitzuen gura soren bat, edo norroaitz <laughs> aserrez duen eh, ikuspuntu altzulako konpartitzen Begira, ba, ezke badago, gukizaten dugu gauza bat, normalean, burasoi, esai bat gustatzen. Guk Gukizaten dugu, garo, zuk imajinaturain, ima, zure imaginazioari eman eta jartzen duzu mai maiganean, jatxistxina bat, bai? Orduan gukizaten dugu jatxistxina ez, ez du eserrez egiten, hor orduan, bai, normalean, gurasoak ezke drogak, txarrak dira, ezke drogak ez daukate bizitza, orduan ez dira txarrak, ez dira onak, ez dira eserrez, dira sustantziak. Nor da arduratsua pertsona, pertsona bako da, erabakitzen duena hartu, ala ez hartu, eta hartzen badu, ba nola hartzen duen. Orduan, hau, guraso aldaketa hau, ez ezatea, ez do gartxarrak dira, ez? E, ba, bera entzako da, ozea, bebe, eta orduan, ze, buskatu duzu, nire, nire teoria guztia, eta etxean esan dudan guztia, ez? Bera, nik dut gero bere ekin hitz egiten dugunean, ta hierrak egiten ditugu gurasoekin, Eta, eta, bueno, atratzen dira eta herretatik oso, oso gustera eta oso pozik, ez, esaten baietz, ba, hori dela, dela asuntoa, ez, gure zemeak direla arduratuak, ez, droga. Eta, orduan, lazaiago geratzen gara, joni jo, ni badakit, eh, nire zemeak dela erabakitzen duena, eta ez, droga berataz, orduan, badakit, bueno, berarduratuak bada, pues arduratuak izango dela drogekin. Baina hori, eh? o sea, ya está. eta hitz egiten dugu berekin, eta oso irekiek dira baita gura zoak, gure, gure mesuarekin. Beraz, eh, hainbat pertsona konbentzitzea lortzu duzu, eh? beste, beste, beste batzu <hazuk gehiago <hazuk> kausaren alde, eh? ez? Ki, hatza, raza, ez da konbentzitu, hezik. eta hor bueno, ba, duak botatzea e, ulertzen, zergatik, dela, de, zergatik gure helburua lortzen dugun, horrelako e, ba, gauzak egiten, ez? Eh? Azkenean da pertsona erdian jartzea, eta ez droga. Ezakit eh, antolatzen dituzuen ekimen hauetarako inolako laguntzarik duzuen edo zeuen kabuz eh, bueno, ba, bai diru laguntzak bai azpie egituren mm. ba, laguntzak eta lakoak ezakit instituzioen laguntzarik izan duzuen mm. onetarako? Baina, bai. beres, bueno, guk egiten dugun lana, guk uste dugu administrazioa beharko lukela baina, mm -hmm. erduen ez egiten, ba, orengoz egualke karteak bizitzen da baina, baina, gure helburua da desagertzea eta administrazio hartzea. Baina, justo orain, ba, pizke bat atxera bota dugu eta e, drogo menpeko tasunaren e, plan forala kendu dute eta teknikariak kendu dute. Orduan, ja ez daukagu hor inter, e, administrazioaren interlokutoreik. Mm -hmm. Baina, e, bai e, administraziotik hartzen dugula diru laguntza. Eta, haber, datorzen urterako ez dakigu zergertatuko den, baina, karo, eh bai plan bai eh Agencia para la hartzen dugu diru laguntza eta aparte hemen gobernainen gaude eta baita ebraingo udaletxeak ematen digu diru laguntza horretas apartez aparte pues bai laguntza pribatuak bai gure ekideak, e, gure bueno, donazio pribatuak Eta, eta baita ba, gure lana baita dirua ematen dugu. Mm -hmm. Orduan adibiet kasu honetan ba, egingo dugu tailerra eta eh e, gastelekua, gastetxokoa eh ordainduko du itsaldia. Mm -hmm. Orduan, bueno, beintzat bueno, e, murrizketak eta herrikorteak eh heltzen ez diren bitartean, hori da. <laughs> bai, hemen egongo gara, baina Bai, nik uste dut, bueno, horrekin baita, pues, asko daukagula galtzeko guztiak, ez, ba, azkenean, elkarteak ematen diogu gizartearik, gizarteak behar dituen beharrak, mm -hmm. justo momentuan, orduan, aber, ez, nik uste dut, administrazioa kontu handiz, e, hartu bat dituela murrizketak, eta, bueno, ba, ezaten dugun bezala, igual, ez egitea murrizketak, ez pentsatzea nola murriztu, baizik eta pentsatzea nola sartu dirua, ez, mm -hmm. nik uste dut, asko ez garrantzitsua dela e, alde horretatik, orduan, zartu daiteke dirua, e, Nik gutxien ez ja aditu tiru hiru ideia berriak zertzeko dirua eta eta horrela ba murrizketak baino handiak ez izateko, eh? mm -hmm. Baina bueno. Ederki ba, e, maitez maite ziganda, eh, esker gurean izateagatik, e, gogoratuko dugu gaur Arratsarlean duzuela hitzaldian, hm, ja. drogen inguruko hitzaldi solasaldi debatea atxaldeko 6etan, eh, Beraz e, besterik ez, maite milesker eta aurrengora arte. Bai, milesker vei eta ondo Agor. Hey, now Radio de tu pueblo en el 100.8... Bueno, Chari, usted eh oso gustuko duzula kantu hau. Azte, aurreko astelenean Loretxo bat entzun genuen, baina beste bertsio bat. Bai, entzun genuen Benito Lertxundirena, baina gaur azkenean aurkitu du Tezbisu taldearen hau ere oso politara bai. Bai, oso. Tezagido oso, bueno, kañeroa izatea za parte oso oso politaren. Ez dira aurreko hau bilatzen nintzen eta. beste bestea, dut, artitu, nuen. bestea nuen eta horregatik gaur ikusi dudanean, danean, <laughs> jarri den <bedan> izan da. <laughs> Bueno, eta aurrera eginen dugu, eh, gure saioarekin, eh, gogoratu berrio zarirretian eh, zaudetela BFMko egun puntu sortzian. Eta horrentxe hemen eh, nire aldamenean, eh, Pablo Kormentzana, mintzakide egitasmoko dinamitzatza lea. Pablo, kai xegunon, lehenik bueno, eta bein, eta beste zerrekin hasi baino lehen zer da, mintzakide egitasmoa, mintzakide proiektua. Ba, mintzaki egitaz moa, mintza praktika programa bat da. E, bueno, hasti ezaguna da, ia da, badaramagut zortzi urte egiten. Eta elkartze ditugu, Euskara aztsukun itzegite dutenak, ikastenari diren erkin, edo jarioa galdu dutenekin, bat piskat, Euskara aztsa egiteko, praktika egiteko, ez edo. Hmm, beraz, e, ez da soilik e, ez Euskara ikasteko, baizik eta, bueno, bai, e, Euskara ikasten edo... Gaizki itsegiten dutenek, ba, ongi itsegiten dutenekin elkartzea guztiek aberasteko, ez? guziek orida, aberastasun bat. Hori da, da, elkarlaguntzaren bidez, ba, ba, denok hasten dugu, jarioa ez dugu galtzen, hobetzen dugu, eta horrela antolatzen dugu pixka bat taldeak ez. <hum> e, talde txikiak dira, e, normalean egiten direnak, hor e, ba, berriketan aitzeko ez, e, eta... Karfetxo bateri inguruan hitz egiteko eta lakoak, ez? Ba, igienetan laupabos pertsonako taldeak osatzen ditugu eta saiatzen gara talde guztietan txukun hitz egiten duten pare bat edo saiatzen gara pare bat edotea baina askotan ba, batekin topatzen dugu bakarrik ez. Orduan, e, laupabos pertsona, hiru e, pertsonak edo mintza praktika behar dutenak eta gero txukun egiten duten... Beste bestem, pare bat, bestem, edo... Beste pare bai, bueno, alde na, ez? Elkartzen dira, eta hori, saioak egiten dute, kafetxoa hartu, edo pasoa eman, eta hori, dana, Euskaraz nintzatzeko, mm -hmm. eta hobetzeko. Zaila izaten da, halako taldeak satzea, bada, esaten zenun bezala, euskarazongi dakien pare bat pertsona topatzea, eta ba, euskarazongi ezakiten beste batzuekin elkartzea, edo, zaila izaten da? Oso, zaila izaten da. <laughs> Azken zinean, ordutegiak adostu behar dituzu, e, gero bueno, eskaerak pixka bat e, e, jasotzen ditugu, e, partaidean eskaera jas, jasotzen ditugu. Ba, ze motako taldean nahi duten, edo zergin nahi duten, eta hori guzia adostea talde batean, horkitzea bost persona ba, e, berdina nahi dutena, edo ordutegi berdina, eta leku berdina, edo herri berdinan antolatzea oso zai egiten da. Mhm. Mm Eh, izan ere eh, egitasmoa una farroako hainbat herritan eh, eh, dara mazue eh, eta ezakit hemen bueno, bai, hemen eh, zerrenda pasatu dit eh, Pablo eta badaude Ogei bate herri antxoain, aranguren, atarria obia, berrio behiti, berriozar, zar, e, burlata, iruña, tafaia, uarte, zizur nagusia, eta este eribar, bueno, zer ginda luzea da, eta hemen berrio zarrien ere, badituzue talde batzuk, ez da? Bai, bai, bai, oa dela urte batzuk hasi ziren berrio zarren. bueno, hasi zen mitzakidegita asmoa eta bizpairu talde ditugu eta gero berriz hargo partaideak ere iruñeko talde batzuetan ere elkartzen dira. <hieres> e, beraz, bueno, interesa badago hemen gure herri honetan eta baita ingurukoetan ze berri hobete ere ikusi dut hor badaukazunela okay. e, talderen bat edo baintzat baduzuela hegitasmoa martxan eta e, gainera aurkezpena egin berduzue berriozarri hemen bertan, ilabete honetan, ez, urriaren Horriaren amairuan e, leku zehatza oraindik dikaz dakit. E, uste dut izango dela kulturgunean edo, horriaren uh -huh. ba, amairuan arratsaldeko zazpiter ditan uste dela. Uh -huh. <coughs> Bertan aurkeztuko duzu egitasmoa, eta suposatzen dut aukera izanen dela izan emateko, eta, bueno, ba, interesa duenak. Izena eman daiteke da Euskara Zerbitzuan, edo interneten bidez, ere uh -huh. e, aukera ematen dugu blogaren bitartez, ba, fitxa betetzeko ez, edo telefonoz ere mandaiteke. Epea aurriaren ogitaba eta arte irekia egonen da, baina berandusiago etortzen dinak ere onartzea ditugu. Eta... Mm -hmm, beraz, bueno, nahiko irekia da, eta eta bueno, bai, asmoa bai, bai. beti... Oso mal guak izan dargara askotan e, taldeak adoz, e, bauri, atoz jartzeko edo eratzeko ez mm -hmm. e, bueno, ba, nik emanendute informazioa izena emateko e, telefonoak hauexek dira bederatzi sortzi iru iru zero sortzi, sei sortzi edo 6-6 lau lau bederatzi 6, bost, 0, bederatzi, erripikatuko ditut, bederatzi lau sortzi, iru iru 0, sortzi 6 sortzi, edo 6-6 lau lau bederatzi, 6, bost, 0, bederatzi. Oiek bazuekin ahremanetan jartzeko, informazioa jaso eta eta izena eman al izateko. Eta ez dakit orain sortzi urteko eskarmentua daukazuela, suposatzen dut ya ja, bueno, nola baiteko feedbacka izanen duzuela, ba jendeak izanen zuela, ba, haizu bazen, eh, esperientzia politia, edo begira ba, talde batean izan nintzen, edo zakit nolakoak dira jendearen erantzunak, jendearen eh, esperientziak? Beti, beti, beti oso positibo aldi e, jendea oso gustora etortzen da guregana eta ibiltzen direnak, ba, beti lan egiteko asmoarekin, eta, eta oso gustora. Mm -hmm. Gehienetan, hori ba, biltzen direnak, eh, eskatzen dugun gutxienekoa da, ordu bate batea, ez? Esan behin ordu bateotea, bere taldearekin ba, berdin du paseoan, edo kafetxoa hartzen edo nahi, dute nahi, dute nahi duten egiten. Eta gehienetan ordu bat eskatzen digu, askotan askotan atsalaldo osoa emema dute, Osea, oso gustara gustaraten dira. Esperintzia positiboa eta berazgarria ez. E, eta bueno, orzuek egiten duzuena da jendea elkartu zen, gero bakoitzak egin egindezakena, taldean egiten aldena nahiko librea da itzeiten den bitartean ba, euskaraz egiten den bitartean eta baki behar du nahi duen eta nola antolatu bere taldea partai dugu ziak berdina dira e, nahiz eta txukun itzea dutenak egian piskal gehiago lagundu edo partai dugu berdinak berdina gira. eta gero, iabetean behin atolatzen dugu saio-sagarri bat ba eh bizitalitatuak edo antzerki batera joatea edo poteoa ere askotan merendua eta horrelakoak ere egiten ditugu eta gero 15ero e, badaukago ere mendi talde bat eta jendea askoan animatzen da eta 15 txangoa egiten dugu eta hori ba xedeada ba, euskaraz mintzatzea ordua mendi taldean joaten dira eh nahiko ba hori eh txango politardia baina pizkat eh bauri e, jende guztia joan al dena ez pizkat hitz eiteko delako <hazim> e, zergatik da interesgarria adibidez e, aipatuko ditugu bi kasuak zergatik da interesgarria euskaraz e, bueno, dakien baten dako baina oraindik batrebetasuna falta zaion norbaitentzat eta zergatik da aberasgarria dagoenek euskaraz txukundakien norbaitetzat mana, bueno, eh, sanda guzla da elkarlana. Orduan txukunitzite dutenak edo jarioaz gatzeko eta laguntzeko eta normalizazioan eragiteko, ez? Eta ikastenari direnak, ba, beste euskaldunak nola itxe dituteuten, entzutete askotan euskalteietan eta ikasten dutena e, ezin dute kanporatu edo plazaratu, aukera dutelako. Orduan, hor jartzen diego lagun euskaldunak, ba, hori dena plazaratzeko eta praktikatzeko, ez? Hmm, eta zuk esan duzun bezala kide guziak berdinak dira taldearen baitan, beraz, bueno, nola baiteko edo pixka bat moztu egiten direnak, agian ba, besteek nikoa ino gehiago jakinen dute eta alako zalantzak dituztenek, bueno, ez dutela zertan kezkatu ez, hori? Ez, ez, ez. Taldea eratzen dugunean, taldea talde, talde kide guziak berdinak dira. Haiek erabaki berdute zerein, edo nola moldatu taldea edo zuzenketak nahi dituen, edo halako gauzak berai emoldatu barria. nahiko autonomoak dira ez. Mm -hmm. Gero ikustenari naiz hemen e, karririk dazun e, esku paperean e, guraso laguna, figura bat ezakit hori zer zer den, azalduko diguzu? Ba, gu, e, guraso laguna da, e, bat egokitu dugun, mitzakide egitasmoa egokitu dugu e, eskoletako gurasoen, ba hori erakartzeko eta guraso lagunak dira e, umeak marentzaintzagatik ordutegi mugatuak duten ba hori partaideak mintzakideak ez mm -hmm. orduan hauek biltzen dira gehienetan ba umeak eskola non dutenean egiten dute saioa ordu batekoa edo ba bederatziterritan edo halakoa mm -hmm. edo umea jaso aurretik Ba, iruter ditan, e, antolatzute saioa, eta elkartzen dira kafetxo hartzen dute, eta gero jorten dira humehen bila edo, mm -hmm. edo parkean egoteko humeekin edo. oso Eta e, beste galderatxo bat, agian orain en... Ba, mintza praktikak eta, eta mintzakidegitasmoa ezagutzen ez zuen norbaitek orain ezagutu du, gure elkarri gizketa honetan, eta pentsatzen ari da, e, zerbait ordaindu behar aldut honetan parte hartzeko? Dana, dana doainik, bueno, e, taldean hartzutuzten poteoak edori, haiek ordaindu behar dut. Baina, dana doainik, eta da, da Euskara, e, topaguneak, e, Euskara Elkarten Federazioa eta Berrizarko Euskara Zerbitzua eskaintzen duen zerbitzua da. Uh -huh. Erki, ba, Pablo Cormenzana, mil esker gorean izateagatik. Rogatik, ba. Eta bueno, ba hemendik jendea animatu, ba mi intzakide egitasmoan parte hartesan, e, izan ere, ba, hemen e, bai folietoan eta zuen eleman esaten den du zuen bezala, ba zu gabe ezin, ez? Hori da. Hori Eskerrik asko Pablo, esker miatsui. Aio. Aio aio.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 Josu Jimenez ba Maia, beste liburu batekin, beste literatur eskaintza batekin, Josu, kaixo gunon? Baita zuri Bueno, gaurkoan eh, gazteei zuzendutako liburu bat da karki guzu, eh, konta guzu, zein den zein da izen burua? Ba... Fernando Morilloren azeri noblea. Azeri noblea. Azeri noblea, bai. Uh -huh. Aurrekoan atxaren zazpietxe frantzian izeneko liburua holkatzen genizuen, eta horrein kontan ekarriotuko dugu ba, gazten dako bereziki egoki izan daitekean azeri noblea izeneko liburua. Bai. Zer kontatzen digu liburu honek? Gehiegi kontatu gabe edo historioa... E, bueno, a, a, a, historia zapuztu gabe, bueno, haze kontatutu dezakeguzu, dezakeguzu Ba, bueno, protagonista emasai urteko neskatilea ba da, onintza uh -huh. Eta protagonistaen ondokoa laguntzailea beste neskaba da Eta uste dute oso ongi kokatuta dagoela nobelatxoa latsoa e, gaur egungo Euskal Herrian eto nostian oso sinesgarriak diren deskriapenak azaltzen dira, eta, bueno, ba, adin hortan e, neskei eta muti dagozkien kezkak, eta zurrumbiloak, eta, mm -hmm. eta modiokontuak, eta, eta, bueno, ba, e, hor, ba, onintza, zeneko protagonista honek, ba, dit, ba, ba no, bi, bi mutil ditu guztuko, Bata mm -hmm. e, Agustin, universitario sendokote bat, mm -hmm. eta beste aldetik iker txikitako amodio galdua, ez? Bata da Azeria, eta da, beste bat da Arranoa. Mm -hmm. Zein da zein, herri ez dukontatuko, ez? Ze, izen buruak berak, Azeri nobleak, e, nik uste dute erakusten duela, zein den azkeniko nintzaren, e, bueno, begin inia edo... edo mm -hmm begitan zea daukan motila, ez? Uhum. Baina bueno, ar, araño era mateko, ni gustut oso nobela eh irakurtza dela. E, gaztetxoak gazteak irakurtzen dutenean gaztetxo gaztetxu hitz ez gustatzen zaiz. irakurtzen dutenean ni gustut aurkituko dutela, ba bueno, peraiantzat bereziki eh e, eta Ongi idazitako liburua eh Fernando Morillo ez dut esan, baina Fernando Morillo e, irazlegazte bada, nik uste dute... Oso iaioa, gaina ez, bai, e, alako e, bai, azteentzako literaturan, eta, bueno, e, beste modako bai, ere egin izan du, baina... Bai, bai, e, bueno, bera katera zuen alberdaniarekin liburu bat, e, deitzen zena erraldoi errena, liburu txiki bat, e, zientzia... Guztoko duten gazten zat, eta zientzia gustoko duten helduen e, oso egokia, alberdaniak aterazuen, alberdaniak gitaritxeak, duela ja urte batzuk, oso erraz irakurtzen dena, e, erraldoi errena. Geo aterazuen ere Gloria Mundi izeneko novela bat, hor, ja, peka bat bidez potenteagoa, horreire mm -hmm. zientziaren inguruan, E, zientzia beti gustatu zaio Fernando Morillori eta horrena derazgarriare bada e, Leoboldo da Bintziren biografia ere e, bon, idatzi zuela Euskaraz berak eta bon, beti izaten ditu olako keinoak, ez zientziari lotutako keinoak bere nobeletan taula nobela honetan konkretuki e, azeri noblea gaur orkatzen edo iraduki nahi dizuegun nobelan Ba, nikuste dut asmatu duela oso ongi gazten ezkera eh hm mm, islatu naian. Uh -huh. e, nesken arteko erregistroa e, eta personajen arteko erregistroa nikuste dut e, asmatu duela erabak. Aldiberean eh saiatu da e, igual neskato baten hamasei urteko neskatu baten aotan oso zinesgarriak ez lirateken esaldi batzuk, mm. baina hor dago e, idazlearen abilezia, eta orduan Fernando Morillo kere e, ba, neskatu baten aotan esaten do, ba, bakizu nire hamak nola esango luken, hamunak ba, esan, esango luke, zama bat nahez manduari bizama zampat nahi esmanduari pizama. Mm -hmm. Erderazko, no kireztazik, kataz deimedia, mm -hmm. kozitzen baetez? Bai, bai, bai. Hori gaur egon gazte asko jote dute erderara hor lako esateko, esateko, bai. esateko. ez. kero, no, igual oso zinesgarre etri izateki izango, amasei, amabosturteko neskatiko batena hotan hor lakoak esatea. Hor dut, mm hor, -hmm. badode, ikitaz trukoak, ez mm hor -hmm. lako eh, esaldiak tartekatzeko harin eta Azkar irakurtzen den nobela lortu du mm -hmm. eta e, badit, badu ere habilieza eh gasawatzuk eskontatzeko mm hor -hmm. batago ba Donostian eta Estropadak eta hola, ez? Eta bi bi motil e, azedia eta Arranoraen arteko la kolegiaketa bat, ez? Bai. Eta Fernandok daukan habilieza da hori ezkontatzeko jauzi bat, jauzi narratiboa bat egiteko eta, eta gero kontatzen digu, e, aposteriori gertatzen dena, ez? Horne uh -huh. guztut, ba, bueno, ba, ba idazle ofizioa ederki hasi duen eta garapen narratiboan asmatu du uh -huh. e, bori, bin mutien arteko leia piragoa hoietan edo estropada hoietan e, oso luzea litzatekelakoz e, esartzea astuna ez da egiten nobela eta gainera eh bukaeran ere nikurtuz asmatzen duela zen eztu egiten ohko bukaera ez zaketen eran happy end mm -hmm. e, bukaera zorion yonchu eh living gachu en palagosu horietako bat, <laughs> ez? Ordun nik gustut eh bueno. e, asmatu duela. Badum eritua horrek ere e, kontuan izan da gazten, gazten eleberri bat dela e, Gazte, haureta gaztelituraturazari garenean askota, bueno, oso ez oso termino zabala da eta ez dakit kasu honetan, eh, ze motatako irakurlei zuzenduta dagoen liburua 15, e, 16 urteko gazte ari gara edo pizkat gaztetxoak, pizkatelduagoak, ez dakit e, nori zuzenduta egonen liburua. Bueno, ikusten ut 16 urteko neskatilentzat, adibidez, e, protagonistak ere adin horretako dira eta orduan hori ematen da identifikazioa bat, oso oso errezez. Claro, adin horretan ere neskatilak oso neskatilak dira, baina mutikoak horiendik oso ume izaten dira, batzu behi behin, ez? Ordun igual, ba hori gertatzen dena da, eh igual 14 urteko eta 15 urteko neska batek goza dezake eh hau, o sea, igual mutil batentzat iritsaio, ba ba txorrada bat, eh? ni hago dot bak. Baina bueno, nikuste dut eh ba E hau reta gaztelliteraturan hainbeste errazkeria eta hainbeste eh pastel gozoegi ikusten mm -hmm. denez, azken urte hauetan, ba, ni gutxienez oso gustura irakurri dut e, hau eta ni 16 urte askoz asko da gehiago ditut. E, San gabe doa. <risa> bueno, bueno. <risa> eso, eso beste, <risa> Eren egun 19 edo betetzen ba, dituen, ezta? Edo. edo. <risa> Bueno, ba, gomendio horrikin iradokizun horrikin gelituko gara, Josu Jimenez Maia, mi esker, berriz ere, gurean izateagatik, eta datorren asterarte. Bai, bukatzeko bakarri gogorazti, bai. e, liburu hau ere, egon batagoela berrezak liburu tegian. Orduan ez dagoa itzakiarik ez irakurtzeko. Hala da, bai, hemen gomendatzen ditugun liburu guztiak, ogeien txuenak behintzat e, berriozakoa liburu tegian dauzkagu e, eskuragai. Beraz, bueno, hortxe ba, daukazue, eta esandakoa Josu Jimenez Maia mi esker. Ez horregatik, urren arte. <gülüyor> ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna ontzatan egoaren usainak nere gure eta ia ia konturatu gabe a, iritsi gara, beraz e, zugu aipatzeko gehiagorik Ez, bueno, aipatxeagatik aipatuko genuke, baina ya gora bai, bukatu denez Hemen berriketan, izketan jakreituko genuke <güls> Eguer dirarte, baina, baina bueno, denbora maitu zaigu Hori da, izinduko gara eta onaino gure gaurko berrion Esa joago goratu berri zentzun nahi baldin baduzue ba, Eguzki plaza webgunean izanen duzuela hemendik oso gutxira Hemen dik oso gutxira, ba, suposatzu eta mar terdietarako ya Hortxe izanen duzuela, gutxi gara berat Hori ba, da, da, zenbat kostatzen zaigu no? Ogeita bi minutu, ogeita bost <laughs> bueno, eta pazintzak bat euki e, hortxe izanen duzue mendike minutu gutxira eta horrez gain e, gure irriationetan ere entzuna izanen duzue ordu batetan, atxaldeko seietan eta gaueko amaiketatik aurrera. Hori da ordu goietan beraz, e, berrion saioa berriz hemen eun puntu sortzin. Eta ostiralean hemen txet, puntu sortzin ere eta bueno, hastelen, haste azken eta hostiral guztietan bezala. Horri da, beraz hostiralea arte? Hostiralea arte agur u gizan Zuen bizitzaren gogortaszuna Otzapen neguaren ak nire dute